Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wa mursaleen Nabiina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila ygmi ddini amma ba'du Do isla svaka zahvala pripada uzdi shenom Allah subhanahu wa ta'ala salavat miri selam na Allah poslanika alaihi salatu wa salam njegov porodsu njegov časni uzvrti ashabi sve ljudi ku izledi put istine dosudnjegadana <coughs> Uvažena, braću i poštovani sestre, uvaženi gledateli, srijeda je naš stalni termin nakon jacije namaza u kojim se družimo sa knjigom Rijal Salihin, Vrtov i Pobožnjaka. <clears throat> knjiga Imama An-Navevija, Rahmetullahi, Alehi, jedna fascinantna knjiga, blagoslovljena knjiga, koju je Allah Jeršanu podario jedan zaista velik beričet i blagoslov, jedna od najrasprostranjenijih knjiga, na cijelom svijetu, prevođena na desetine svjetskih jezika, u imam Ennevi Rahmetullah je lijehi pokušao da tematski obradi mnoge teme, samo citirajući hadise, većinom i šest hadijskih zbirki, Buharije Muslima, Tirmizije i Budavuda, Ibn Omađi i Nesaje, u datom momentu i neke hadise koji se nalaze u ovim hadijskim zbirkama, na jedan lijep, praktičan način je poredao tematski, Onako otprilike kako bi čovjeku trebalo u svakodnevnom životu stvari koje su mu potrebne i s kojima se susreći. Mi smo u posljednjem predavanju govorili, odnosno jedno veliko poglavlju u kojim imamo Nevi citirao zaista desetine hadisa u kojem govori o mjestu dunjaluka kod vjernika, odnosno vrijednu skromnosti na Dunjaluku. Prije toga Imam Nevi je govorio je o bitnosti nadi u Allahu subhanu wa ta'ala mirost i straha od Allahom subhanu wa ta'ala kazni. Nakon toga je počeo govoriti o tome kako i na koji način bi čovjek trebao da se odnosi prema Dunjaluku. Svakako to nas ponovo pokozna, koji put vraća, da govorimo o činjenici da smo mi, braćom, draga i ciljene sestre, ulaženi gledatelji, mi smo na Dunjaluku stvoreni s ciljem, Stvorio nas je uzvišen ja Allah subhanahu wa ta'ala, mi muslimani vjerujemo da je čovjek stvoren, da je stvorio uzvišen ja Allah subhanahu wa ta'ala, da je čovječanstvo nastalo od Adama alaihi salatu wa salam. <coughs> Allah je šan, jasno u Kur'anu pojasnio da je cilj stvaranja ljudi jedan. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ Ljude i djine nisam stvorio osim s jednim ciljem, da mi robuju jasan, jasan ajed u kojim Allah Žilšanu pojašnjava šta je razlog stvaranja ljudi. Sodno to mi iz toga proizilazi spoznaja da velik broj ljudi ima koji živi, a nikada nisu razmislili o tome i nisu spoznali tu činjenicu, naročito u današnje vrijeme kada su ljudi opterećeni društvenim mrežama, televizijom, filmovima, serijama, utakmicama, materijalnim problemima, egzistencijom. Ljudi nemaju vremena da razmisle o tome ko sam, šta sam, gdje idem, dokada i tako dalje. I onda samo dođe iznenadna smrt. Kao što je došlo u hadismu Božih postanika, ali i se reda da jedan od predznaka sudnjeg dana i pokazatelj blizini sudnjeg dana iznenadna smrt. I danas imate nešto što možete provjeriti na internetu što se zove sindrom iznenadnih smrti. Jednostavno ljudi umiru i ljudi odlazi da nisu spoznali činjenicu zašto su tu, ko su, šta su. Je li moguće da je čovjek stvoren da ustaje i zajutra, da ode na posao, vrati se, upali televiziju, gleda filmove, serije, bude malo na internetu, legni spavati, sutra isti program i tako dalje cijeli život nespoznavajući zašto živi, koji je njegov stvoritelj, šta nakon smrti itd. Efe neđarul muslimine, kel muđini jeli mislite da ćemo na sudnjem danu izjednačiti i na isti stepen staviti oni koji su bili pokorni, koji su bili nepokorni? Malekom, kefe tah komun, šta vam je? Kako rasuđujete? Pa je apsolutna pravda, pravda koja će doći na sudnjem danu. Vraćamo se ponovo u ovom našem na čelu velikom, ljudi su stvoren da robuju uzišom Allahu subhanahu wa ta'ala, stvoren su s ciljem. Dunjaluk ne može nikako da bude, da bude cilj, dunjaluk može biti sredstvo, dunjaluk može biti auto koji će nas prevući do ahireta, dunjaluk može biti čamac u kojem ćemo sjesti i otići na drugu e, stranu rijeke koja se zove ahiret. Pa je veoma bitno da čovjek ispravno razumije činjencu zašto smo mi na dunjaluku. Stvoreni smo s ciljem, stvorio nas je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala eyyukum se od vas bolje ponašati. E hasibannas yutra ko je govolu amanna bahum la yuftanun, misli ljudi da će biti ostavljeni ko kažu mi vjerujemo da neće biti iskušani, pa smo mi na ispitu, pa ćemo biti iskušani i na kraju krajeva umrićemo, na kraju krajeva bićemo proživljeni i na kraju krajeva polagaćemo račune za svaku sekundu svoga života. Pa je veoma bitno Da čovjek vijednik ispravno svati, šta je dunjaluk, koliko vrijedi dunjaluk, koliko se posvetiti dunjaluku. Pa je imam nevi Rahmetullah i Alehi zaista, zaista na jedan fenomenalan način pojasniju kako i na koji način bi čovjek trebao da dunjaluk. Ovo poglavlje je jedno od mnogih poglavlja u islamu koja se mogu pogrešno razumjeti. I velik broj ljudi i muslimana danas ima pogrešnu ubjeđenju i pogrešnu percepciju u pogledu svatanja Dunjaluka. Pa ćete vidjeti da su ljudi očili u jednu od dvije krajnosti. Imate ljude koji smatraju da ako ću biti vjerni, ako ću biti musliman, to automatski znači moram biti siromašan, moram biti bjedan, moram biti nepismen, moram biti e, troljav, moram voziti slabo auto i tako dalje. To je musliman. Jer kako ti kao musliman da imaš dunjaluk? Otkud tebi auto? Otkud tebi stan? Otkud tebi uživanje? Otkud tebi markirana odjeća? Otkud tebi telefon i tako dalje? Musliman jednako siromaštvo, glad, bjeda, nazadnost. To je musliman. Imamo s druge strane ljudi koji su otišli u drugu krajnost. Bježeći od ove neispravne percepcije, ona je neispravna, hiljadu posto, imamo drugu percepciju, Reci la ilaha Allah i završena stvar. Farz je radit. Koliko puta smo čuli onu našu otrcanu floskulu koju koriste naši bosnjaci. Farz je radit. Ja moram radit. Ja moram, ja moram. Pa su ljudi spremni zbog dunjaluka zbog auta, zbog kući, zbog stana, zbog odlaska na more, zbog mobitela, zbog saata, zbog odjeći, spremanje da ostavi namaz, spremanje da ne posti, spremanje je uzme kamatu, spremna je žena da ne nosi hijab i tako dalje. Pa je to druga krajnost. Allaho poslani kaže, teži se abdu dinar, propoje i ne propadne onaj ko božava dinar. Insan koji daje prednost, Dunjaluku, nad namazom, nad ahiretom, taj čovjek htio ili ne, nek se ljuti koliko hoće, ali ono obožava dinar, ono obožava dunjaluk. Ja znam da je to našim narodu danas boljka kazat. Znam da se mnogi ne slažu, znam da je to teško, ali zlatna sredina, dunjaluk je prolazan. Nikoga nije ponio sa sobom. Nikoga nije ponio sa sobom u kabur. Umiremo. Ostaju, ostajemo mi i naša dobra djela. Treba trčati za Dunjalukom, ali da to bude na halal način, o tome smo više puta govorili, pa makar imao milijone i milijarde, ali ne bude na halal način i da nas to odvede od Allaha. Da nas to odvede od Ahireta. Allahu poslani Kalehi Salatu Veselam kaže doći će se s čovjekom koji je uživao najviše na Dunjaluku, imao sve Dunjalučke nijamete. Ali zaradi u džehennem. Pa kada ga uvedu u džehennem, izvedu. Nije još gorio, nije još kažnjen. Kaži gospodaru, zaboravio sa sva na dunjaluka. Pa ćemo vidjeti večeras da Boži postani kaži kada bi dunjalu kompletan kod Allaha vrijedio kao krilo mušici. Znate kolika je mušica i njeno krilo prozirno. Ne vrijedi ništa. Kada bi kod Allaha Dunjaluk kompletan vrijedio kao krilo mušice, ne bi Allah dopustio nevjernicima da na njemu popiju gutljaj vodi. A pogledajte, nevjernici imaju kule i gradove. Sve živo imaju. Allah im je dopustio. Zašto? Zato što Dunjaluk kod Allaha ne vrijedi ništa. Kada Dunjaluk ne bi imao veći mahani, osim što će čovjek umrijeti, I na kraju krajeva, što će doći sudnji dan, svi će ljudi umrijeti, nema veće imahani. A Ahiret, kada ne bi imao veću blagodat i veći, veći nijamet i vrijednost, osim što je vječan, to mu je dovoljno da se oko njega potrudimo. Pa je veoma bitno da ispravno svatimo naš odnos prema Dunjaluku, ko smo i šta smo. Mi smo stvoreni da robujemo Allahu. Robovati Allahu ne znači biti u džami 24 sata, ne znači neprestano učiti Kur'an, ne znači neprestano e, biti u džami, znači svoj život, da li si medicinar, da li si automehaničar, da li si informatičar, da li si poljoprivrednik, da li si stočar, da li si, da li si, da li si, da svoj život uskladiš sa načelima vjeri. To je robovanje uznišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa je ova tema veoma bitna tema da je ispravno absolviramo, shvatimo da znamo da na dunjaluku smo stvoreni s ciljem. Allah je stvorio dunjaluk za nas, da uživamo, da ga koristimo, ali ono što je halal, na halal način, a ne na uštrb ahireta. Huwa levi hale qalekum mefil ardi džemi'a. On je za vas stvorio sve što ima na planeti. Pa je Dunja ono stvoren za nas, ali u granicama halala bilo je ashaba koji su bili toliko bogati u to vrijeme da su njih ovi nasljednici zlato nakon njih sjekirama sjekli i dijelili ga. Toliko su bili bogati. Allah uposlaniti još za života Abdurrahman ibn Aufa objećao mu džennet i obradao ga džennetom. Pa je neispravna percepcija ova. Ako čubit po slima mora biti nepismen, mora biti počijepan, mora biti gladan, ne smij imati auto neispravno i neispravno je svatanje islama, bitno je da rekne Laila Ilallah može sve. Postaje mi dunjaluk cilj, a ne sredstvo. Dunjaluk je sredstvo za ahiret. Mi ćemo biti iskušani. Ko će bolje se ponašati od dunjaluka stići koliko god možemo, ali samo da bude na halal način i da Ne bude kršenja Allahovih granica. Nakon što smo napravili ovaj jedan malo duži uvod, vraćamo se hadisima u knjizi koji braće i sestre imaju ovu štampu, Riyadu Salihina, Vrtov Pobodnjaka, 471. hadis. Od Ibnu Omer radijallahu ta'ala vam se prenosi da Allahu Basanik a.s. stavio je ruku na majara ramena i kazao, Budi na Dunjaluku kao da si stranac ili putnik. Ibnu Omer govori bi, kada omrkniš, ne očekuj da ćeš osvanuti, a kada osvaniš, ne očekuj da ćeš omrknuti, iskoristi zdravlje prije bolesti, iskoristi život prije smrti. Jedan veliki hadis koji se mnogo puta spominje kroz predavanja odgojnog karaktera, kojim je Allah posvanik na jedan kratak i jednostavan način, Abdullah Ibnu Omeru pojasnio suštinu Dunjaluka. Konfig dunja kao da je gribo uabro sabil budi na dunjaluku kao neki stranac šta znači stranac došao je čoviku neko mjesto gdje ne planira ostati on je tu privremeno boravi zamislite čovjeka otišao je 3 4 dana da posjeti pariz ili dubaj ili neki grad i zamislite on taj dan ta 2 3 dana koja će provesti tu Umjesto da nešto malo razgleda, da nešto malo kupi, on ode u općinu tamo kod njih i pita kako se ovdje mogu graditi placevi, pošto je zemlja tamo vamo. Halo, ti ovdje ostajiš dva, tri dana. Nimaš vremena da gađaš, ganjaš građevinske dozove. Ne ostajiš ovdje dugo. Pa tako je insan. Njegov život na dunjalu ko ne zna koliko će ostati, ne smije biti zavaran, ponašaj se i budi svjestan da ćeš možda sutra otići. Ko nam može garantovati da ja ću sutra osanuti? Da neću ja biti onaj koga će zadesiti sindrom iznenadne smrti? Ko mi garantuje da ću večeras sa Dersa doći do kući? Pa da im sam tako doživljava Dunjaluk. Ja sam tu privremeno. Ne znam kada ću ići. Trebam da budem spreman svakog momenta. Ima li neko od nas? Moramo postaviti sve iskreno pitanje. Ima li neko od nas koji je zadovoljan svojim halom, svojim stanjem, da kaže, ja sam spreman. Da noćas dođe melek smrti, ja sam spreman. Ima ljudi koji nesvjesni, šta to znači, im će reći onako, ja sam spreman, evo mene. Ali daj da vidimo tvoje, tvoje, tvoje ponašanje, da vidimo tvoj namaz, da vidimo tvoj post, da vidimo koliko harama dnevno činiš, šta si učinio, šta si priprimio za sudnji dan. Pa ćemo vidjeti da je malo oni koji doživljavaju sebe i svoj život na ovakav način, Da smo mi tu garibi, da smo stranci. Gradimo, gradimo, gradimo, čitav život gradimo. Gradimo kuće koje će ostati našim naslednicima. Možda će to poslije prodati, možda će to poslije prokockati. Nikako ne znači, ne treba djeci obezbijediti. Koliko god možemo, ali na halal način. Koliko je djeci koja su ostali etimi, pa su postali, fala Bogu, veliki bogataši, promijenili su historiju. Jedan od njeh je Mohamed, a.s. Pa nam se nerijedko dešava da se ponašamo, da ćemo na Dunjaluku, imamo planove, da ćemo ostati 300 i 400 godina. Nesjesni da svakog momenta možemo otići. Pa Allah da i smjernice Abdullah ibn-Omeru. Kun fi dunja, ker neke garim. Budi na Dunjaluku kao stranac. Prolaziš tu samo kao prolaznik, u proputovanju si. E u Abir, u prolaziš negdje. Dunjaluk nema tu trajnog ostanka, odesmo, svi odesmo, idemo u kabur, dolazi kabursko iskušenje, dolazi proživljenje, dolazi sudnji dan, pa Dunjaluk, znači, niko na njemu ne ostaje. Pa je Abdullah ibn Omar to malo pojašnjavao, pa kaži, kada omrknjiš, omrko se, gotovo zadnje moje omrknjavanje, ja neću osvanuti. Ako sam osvanuo, elhamdulillah, ovo je moj zadnji dan. Idem da ga iskoristi maksimalno u pokornosti, u ibadetu, u zikru, u poštenju, u čednosti, u moralu i tako dalje. Bez grijeha, bez nepokornosti i tako dalje. Pa su ove riječi velike riječi Allaho poslanika ali i se salatu selam za one koji razumiju. Budi na dunjaluku kao stranac, kao putnik, njeko se plavo ne planira negdje zadržavati. Nakon toga, hadis 472. Darvijesnik sallallahu alaihi wasallam došao mu je nekih čovjek i rekao Allahu poslaniće, uputi me na delo zbog, e, zbog čijeg činjenja će me zavoljeti i Allah i ljudi. Poslanih sallallahu alaihi wasallam kaže, Budi skroman na dunjaluku zavoljet ćete Allah i budi suzdržan u pogledu onoga što ljudi posjeduju pa ćete i oni zavoljeti. Dolazi čovjek i kaže, Allah oposlaniće, daj mi neku formulu, daj da objedinim, to je ono što mi govorimo. Daj mi da objedinim i dunjaluk i ahiret, daj mi da me voli uzvišeni Allah, Al daj da me voli i ljudi. Pa kaže Allah poslanik, izhet vid dunja, budi skroma na dunjaluku, nemoj trčati za dunjalkom toliko da će to biti na uštrba ahireta. Budi skroma na dunjaluku, Allah će te voliti. Budi skroman u pogledu onoga što ljudi imaju, pa će te i ljudi voljeti. Nemoj da budeš pohlipan, da mi je da imam ono što ima onaj, da mi je ono kako on ima, kako ja nemam, kako njegova kuća veća, njegova auto bolji, njegova djeca, njegova supruga i tako dalje. Ljudi kada vide nekoga koji im zavidi, ko žudi za njihovim, ljudi ga ne voli. Pa jedna velika formula uspjeha na Dunjaluku da te voli gospodar, volete i ljudi. Budi skroman na Dunjaluku, volit ćete Allah. Budi skroman u pogledu onoga što ljudi imaju. Nemoj im tražit, nemoj im iskati. Suzdrži se maksimalno da od ljudi tražiš usluge, bilo kakve. Bez obzira pokušaj da ne tražiš ni od koga nikakvu uslugu, pa će voliti ljudi. Ljudi najviše vole nekoga kojim nikad ništa ne išći. To su najbolji. Jednom zaišćiš dva put, treći put, gotovo potrošio si kredit kojeg si imao kod njih. <clears throat> Odno Numani ibn Bešira, radi ta'ala, se prez, eh, prenosi da je kazao, Omer ibn Khattab, radi Allaho ta'ala, spomenuo je šta su sve ljudi stekli od unjalka, pa je rekao, vidio sam Allahog poslanika, ali i salatu wasalam, kako po cijeli dan gladuje, ne nalazeći ni loših datula, kojima bi utolio glad. Allahu poslani, kalih salatu wasalam. Najbolji rob, definitivno, najbolji insan koji je kročio zemlju. Znao je doći u situaciju da nema šta jesti. Da li je nekad od nas neko doživio situaciju da nema šta jesti? Da otvori svako od nas svoj frižidež, da otvori tamo ostavu za hranu, da pogleda na bankovnu kreditnu karticu koliko tamo novca ima, i tako, koliko ima u vrijednosti auta u, u, u kući, u namještaju Allaho poslanik, dođu mu gosti gosti Allaho poslanik je bio najimplemenitiji insan, gostima bi dao svoju dušu dođu gosti i pošalja Allaho poslanik izaslanika, obiđe sve kuće božih poslanika, njegove supruge ima li i kod jedne išta pojest i dobije odgovor da ni kod jedne njegove žene nema ništa pojest Pa onda bosi poslanik ponudi svojim sahabama i kaže ko će mu gosta večera se odvesti sebi na večeru. Koliko puta Allahov poslanik dolazi s svojim porucama i zajtra i kaže ima li šta za jest? Kažu nema. Kaže ajde ja ćemo da danas postite. Da li je nekad neko od nas zapostio zato što nema šta jesti? Allahov poslanik je znao da su moji znali doći i pokazati zagrnati svoju košulju i pokazati kamen kojim su svezali na stomak radi gladi. Nema i šta jesti, pa svežu stomak, da stomak malo, kamen pritične stomak, da malo ublaži glad. Pa im Allaho poslanik zadigne svoju košlu i pokaže dva kamena svezana na njegovom stomaku. A najbolji je Allahov rob, najveći stepen kod Allaha ima, ali je gladovao. Tako je Allaho poslanik, ali je salatu wasalam, odnosio se prema Dunjalku. Ali da neko ne pomisli u to vrijeme, u to vrijeme je bilo kraljeva, bilo je, bilo je luksuza, bilo je zlata, bilo je mnogo toga. Boži poslanik da je htio uzvišenja Allah bi mu sve dao. Ali bio je skroman na Dunjaluku. <clears throat> A iša radijallahu tađara anha kaže kada je Allah poslanik ali je se nam umru. umro. U mojoj kući nije bilo ništa što bi živo biće jelo osim nešto malo ječma koji se nalazio na mojoj rafi. Jela sam ga jedan duži period, a onda sam ga izvagala, nakon čega je ubrzo i nestalo. Umiri najbolji insan. Umiri poslanik, alihi salatu wasalam. Najdraži Allahov rob. Kaže Iša, iza poslanika nije ostalo ništa što se može pojesti, osim jedna posudica u kojoj bilo malo ječno. To je bio Allahoposlanik, alihi salatu wasalam. <clears throat> Nakon toga, 700, 477. hadis od Sahra ibn Sa'ada, i Sa radijallahu ta'ala se prenosi da je Allahoposlanik rekao da dunjalu kod Allaha vrijedi kao krilo mušici. On ne bi dozvolio da nevjernik na njemu popije ni gutlaj vodi. La ilaha illallah. Kada bi insana zmišljao o ovom hadisu, o njegovim, o njegovim značinima. Nevjernici čini najveći grih koji može neko počiniti, to je širk, kufr, nevjernstvo. Ne u Allaha. Ne vjeruju, danas imate teori čovjek je nastao od majmuna. Zemlja je nastala sama po sebi, majka priroda. Allah stvorio insana i opet mu dao Znači sve te blagodati nijamajte da na njima uživa. A taj rob džini najveći grijeh koje insan može na planeti urat jeste nevjerstvo, kufur, širk. Zašto? Zato što taj dunjaluk kod Allaha ne vrijedi ništa. Kod Allaha taj dunjaluk ne vrijedi ništa osim ako je ako je počinjen služenju Allahove vjere i činjenju dobrih dijela na dunjaluku. Pa znači, ovaj hadis ima jedno veliko značenje kada u pitanju a, vrijednost dunjaluka, kada bi dunjaluk vrijedio išta. Kada je vrijedio kuklilo mušice. Allah je lašanu ne bi nevjernicima dozvolio da uživaju na njemu. Ali mi Allah je lašanu dozvolio što znači nema nikakve vrijednosti taj dunjaluk. Jer je dopustio onima koji najveće grijehe čine da uživaju na dunjaluku pa insan ne smije da bude zaveden. Opet se vraćamo na našoj teoriji. To je ispravno razumivanje dunjaluka. Ne smijemo dopustiti da taj prolazni dunjaluk, koji ćemo jednog dana ostaviti, Otićemo u kabur samo sa svojim čefimima, Otićemo sa svojim dobrim djenima, ne smijemo dopustiti da prodamo ahiret, vječni džennet, uživanje, gledanje u lice, Uzvišenog Allaha, gledanje u Allahovog poslanika, uživanje sa šehidima, sa dženeckim ljepoticama, da to sve prodamo zbog dunjaluka koji kod Allaha ne vrijedi kao krila mušici. Nakon toga... Od Abdullah ibn Ves'uda radiju allahu se prenosi da Allahu posanik ali salatu selam rekao ne uzimajte nekretnine koje će vam pobuditi želju za dunjalkom. Opet i ovaj hadijs se treba ispravno satiti. Nemojte uzimati nešto što će vas odvratiti od Allaha na uštrb ahireta, na uštrb vađiba, na uštrb onoga što je naređeno. Rekli smo da nima inšala smetnje nikakve da čovjek vjernik bude jak, ekonomski da ima novca, da pomaži. Trebaju nam ekonomski jaki ljudi, da bi se drugi ljudi zaposlili. Imamo bijedu, imamo žene, imamo udovice, imamo studente, imamo opća dobra, imamo bolnice, imamo puteve, imamo mosteve, i tako dalje. Pa nam trebaju jaki e, biznismeni, trebaju nam trgovci. Pogledajte šta znači e, finansijski jak čovjek. Gazi usredbeg. Ostavio veliku džamiju, ostavio zadužbinu, ostavio medresu. Skoro 500 godina medresa radi. Koliko ljudi je prošlo kroz tu medresu? Koliko ljudi je kranjalo u njegovoj džamiji? Koliko, koliko se vapa i koliko, koliko hajra? Da li je to mogao urati da je bio siromašan? Nemoguće. Pa znači, nema nikakve pokuđenosti u tome da čovjek nam bude bogat da ima dunjaluka, ali da mu dunjaluk bude u rukama, da ga dijeli, da ga ne odvede od Allaha, da ga ne stiče na haram način. To je pojenta sva ovog poglavlja. <hums> Kaže Allah u poslaniku hadisu 481. Hvala. Da je Ka'ab ibn Iyad radijallahu ta'ala čuo Allahog poslanika ali ja sam da kako govori svaki narod ima svoje iskušenje a iskušenje mog ummeta bit i metak. Allahog poslanika je nego vijestio svaki ummet, svi narodi kroz istoriju su imali nešto gdje im je bila slaba tačka. Slaba tačka odakle će najviše puhati vjetrovi iskušenja ovom umetu jeste i metak. I zato danas pogledajte vidjet se da se to obistinilo. Zbog čega najviše ljudi ostavljaju vjeru? Zbog čega najviše ljudi čine grijehe? Zbog čega su ljudi nepokorni? Zbog dunjaluka, zbog imetka. Pa vidjeti, čovjek ostavlja namaz zbog imetka. Žena ne nosi mahramu zbog imetka. Čovjek laže zbog imetka. Čovjek zakida zbog imetka. Čovjek čini nepravdu zbog imetka. I tako dalje. Zbog čega? Zbog prolaznog dunjaluka. Pa čovjek treba da bude svjestan, ovo su riječi onoga koji ne govori po hiru svome, a mi to danas vidimo da se obistinilo. Pa čovjek treba samo da, da ovu e, ispravno svati da jednostavno ne dopusti ono što je nagovijestio Boži poslanji da se obistini na njemu. Od dunjalu kada imam ono što mi je potrebno. I da me to ne odvrati od uzvišenog Allah, od robovanja Allahu, da me to ne odvrati od ahireta, da ne dopustim da 20, 30 ili 50 godina uživanja na Dunjaluku zamijenim sa vječnim uživanjem u džernetu. Kaže se u hadisu 485. od Ka'b ibn Malika radijallahu ta'ala anhu, prenosi da je Allaho poslanik a.s.a. kazao, ni dva gladna vuka koja uskoče u stado ovaca ne mogu mu više štetu načiniti nego što čovjeku, čovjek može naštetiti svojoj vjeri nastojići da stekne i metak i ugled. Jedan veoma interesantan hadis kojeg biljež imam, Tirmizija. Hadis je, inša Allah, Zamislite, dva vuka uletili su gladna, kaže Allah poslanik, mazi banidja i ani. Dva gladna vuka uletili su u stado ovaca. Koliko će štetu oni učiniti? Ogromnu štetu. Možda će pobiti toliko ovaca, ne mogu jednu pojest, ali će podavit, pobit, protjerat i svašta nešto. Kaže Allah poslanik alihi seleratu wasseram, ni dva gladna vuka koja uskoče u stado ovaca ne mogu mu više šteti načiniti nego što čovjek može naštetiti svojoj vjeri nastojići da stekne i metak i ugljede. Allah poslanik pokušava praviti komparaciju između štete koja nastaje kada dva gladna vuka ulete u stado ovaca i čovjekova pohlepa. Da postani neka funkcija i imeta koliko mogu štetiti njemu njegovoj vjeri. Tako mi Allaha ovaj hadis je najveća analiza za današnje stanje. Šta su ljudi spremni učinti za funkciju? Šta su ljudi spremni učinti za imetak? I prevariti. I ubiti, i slagati, i lažno se zaklijeti, i lažno obećati, i pronevjeriti, i ostaviti namaz, i prodati državu, i prodati svoj narod, i prodati rodbinu, zaboraviti. Sve živo su spremni. Zašto? Neka mi stolici, da ja naređujem, da ja odlučujem, i neka mi i mjetka. Sve ću dati, samo da imam dobro auto, samo da imam dobru kuću. Samo da se ja pitam, samo da ja naređujem, samo da sam ja nadređeni, samo da imam podređeni, samo da neko klima glavom, samo da nekome zove šefe, samo da neko mene uvažava. Sve sam spreman dati veću štetu napraviti po svoju vjeru nego što može napraviti štetom dva gladna vuka koja olete u jedno stadu. Pogledajte komparacije, pogledajte divnog primjera, svi mi, manje im i više. Možemo, neko zna, neko je živio na selu, neko nije, ali može shvatiti šta znači da u jedno stado uleti dva gladna vuka. E tako znači čovjekova pohlepa za dunjalukom, čovjekova pohlepa za stolicom, za funkcijom, pa makar bila na uštrob njegovoj vjeri. Čovjek je spreman prodati svoj narod, interese, sve živo, samo da on ostane na stolci. Samo da bi on nešto ušičario. Pa insan treba da, da, da ispravno svati ove hadise. Kada mu se ponudi funkcija, kada mu se otvori vrata i metka, elhamdulillah, ide i metak, funkcija mi se nudi, ali da uvijek ima na umu da to može štetiti njegovi vjeri. Pa da bude oprijezan, pažljiv, otvajaju mi se vrata Dunjaluka. Koliko je ljudi koju su ta vrata su i zatvorila, koliko ljudi palo na iskušenju Dunjaluka, prodali i Dunjaluki Ahiret, izgubili porodice, Počeli na haram način poslovati. Koliko ljudi kada su otišli na funkcije, promijenuli se. Ostavili vjeru, ostavili namaz, ostavili post, ostavili društvo, ostavili prijatelje. Iz, I prodali svoj narod samo zbog funkcije. Pa insan treba da razmisli dobro u ovom hadisu. <hums> Kaže se u hadisu Abdullah ibn Ves'uda radijallahu ta'alim da je Allahoposlanik alaihi sallatu wa zaspao na Hasuri i kada je ostao, ostao je trag na njegovom boku. Rekli smo, Allahoposlaniće, bilo bi lijepo da smo te pripremili ugodnu postelju. A on reče, šta ja imam sa dunjalkom? Ja sam na ovom svijetu poput konjanika koji se skloni pod la drveta, a zatim otputovo i ostavio ga. Allahoposlaniki, znate kako u prijašnje vrijeme Hasure su se pravile? Imamo i danas hasure koje su savršenstvo za preteće prijašnjih hasura, koji su bile grube, pa čovjek kad leži, ostanu tragovi hasuri na tijelu. Tvrda, ali eto, bitno je da čovjek samo nije na zemlji. Pa je Allah oposlanik jedan dan zaspao na hasuri, pa se ta hasura oslikala, ostavila tragovi na njegovom tijelu. Kad se probudio, asabi, tu je Allah oposlanik, najbolji njegov rob. Osjetili su... Allah poslaniče, šta misliš da ti napravimo ugodnu, ugodnu ležaljku? Kaže Allaho poslanika alih salatu wasalam, mali voli dunja, šta ja imam sa dunjalukom ljudi? Spavo na Hasuri ili spavo ovdje ili ondje, isto je to. Treba ići sa dunjaluka. Pa kaže Allaho poslanika alih salatu wasalam, šta ja imam s dunjalukom? Ja sam na ovom svijetu poput kodnjanika, koji se skloni pod hlad, drveta, a zatim od putu i ostavika. Tu je ispravno sad ta jedu njalka. Putujem, drvo, hlad, vruće, idem da se sklonim, malo je zašlo sunce, ja nastavljam dalje. Upitajmo naše očeve, upitajmo naše majke, ma upitajmo sami sebe. Meni je sad 40. kusur godina. 15 godina je prošlo ovako. Pitajmo naše majke i naše očeve kako je prošlo 50-60 godina. Ovaku, Dunjalu prolazi. Mi smo... U hladu jednog drveta idemo dalje. Idemo u kabur, idemo proživljenje, polaganje računa, idemo za dženet ili za džehennem. Pa ne treba da doživimo dunjaluk kao mjesto gdje ćemo ostaviti ostati vječno. Ma te ljudi tako rade, tako se trudi, tako zapostavljaju vjeru, tako zapostavljaju Allaha kao da će tu ostati vječno. Nuh alejhisena živio 950 godina. Opet oti Opit, otič. Pa insa ne treba da dozvoli da ga do zavede. Za kraj, Hadis od Ibnu Abbasa i Imralana Ibnu Huseyna radijal da se prenosi da je Allah rekao Pogledao sam u džennet i vidio sam da su njegovi stanovnici većinom siromasi. I pogledao sam u vatru vidio sam da su njegovi stanovnici većinom žene. U drugom hadisu stoji da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam U, od Usama Ibnu Zejda, radijel Allah, u stanovnici, da je Allah rekao, stao sam na vrata dženneta i primijeti da su oni koji su već bili ušli u njega većinom siromasi, dok su bogataši bili zadržani. A što se tiče džehennemlija, oni su već bili odvede, odvede, odvedeni u džehennem. Prvi hadis od Ibnu Abbas, Imrane Ibnu Huseina, radijel Allah, u stanovnici, da je rekao, pogledao sam u džennet, vidio sam da su njegovi stanovnici većinom siromasi. Pogledao sam u vatru, vidio sam su njegove stanovnice većinom žene. Ovaj adij svakako treba opet ispravno razumijeti. Allah posljednji kaže, vidio sam da većina ljudi u džennetu su siromasi. Iz više razloga. Prvo, siromasi nemaju u sebi oholosti. Ljudima kada im se otvori dunjaluk, dođe im oholost. Pogledajte Faraona, kada mu je došao dunjaluk, šta kaže za sebe? Ene rabbu kumul e ja sam vaš veličanstveni gospodar. Pa je se faraon toliko uzoholio da je sebe proglasio božanstvom. Dok siromasi u većini slučajeva, ne mora znati može biti siroma i ohol i gord i prevaranti sa šta nešto, ali u većini slučajeva siromasi su ljudi koji se vezuju za Allaha putem ibadeta, putem dove i tako dalje. Pa je tu jedan od razloga zašto je viši siromaha u dženetu, s druge strane, imaju manje onoga zbog čega mogu daju polagati račune. Zašto se u ovom sljedećem hadisu stoji da Allah poslanji kaže stanovnici dženneta su siromasi, džennem ljošlu džennem, a bogataši palašu račune. S odnovnom hadisu Božijeg poslanika, ali se ljato i osram, čovjek neće se pomjeriti na sudnjem danu dok ne odgovori na četiri pitanja. Dok ne odgovori o životu, gdje ga je proveo. Dok ne, pro, dok ne odgovori o znanju, kako ga je prakticirao. Dok ne odgovori o tijelu, gdje ga je koristio I na kraju. Dok ne odgovori o imetku, dva pitanja. Kako smo sticali i gdje smo trošili? Pa, stan siromasi ušli u tu živaju godine, desetine godina. A bogataši obračunavaju se. Logično, koji mi na Dunjaluku? Čovjek koji ima firmu i ta firma ima desetiljada maraka obrta godišnje, mnogo lakši inventar napravi nego čovjek koji miljonir i milijardir. Ovaj treba mnogo više vremena da se to sve izanalizira. Pa kaže Allah poslanik se salatu wasalam, pogledao sam u džennet i vidio sam da su njegovi stanovici većinom siromasi. Pa znači čovjek, iako ga Allah je lišanom iskuša siromaštvom, treba da bude zadovoljan, treba da se strpi, treba da se trudi, treba da trči za nafakom, sve u granicama, ali u osnovi da sam sebi kaže, Molim Allah, još dano da me učini od onih koji će ući u džennet u skupinama siromaha. Pa kaže Allah uposlani karih salatu wasalam i pogledao sam u vatru i vidio sam da su njeni stanovnici većina u žene. Kaže, pogledao sam u vatru pa sam vidio da većina, oni koji su ušli u, u džennem su žene. Ovaj hadis također treba ispravno satiti ovo nikako ne umanjuje od prava žene u islamu. Ali to ukazuje da su žene te koje su više nepokorne bile svome gospodaru Allahošu hanu wa ta'ala. Ne treba da se neka žena koja je pokorna Allahu, ispunjava obaveze, nosi mahramu, klanja, daje zekijat, posti da se, da se smatra obuhvaćen ovim hadisom. Mi vidimo stvarnost Dunjaluka. Odakle danas najviše iskušenja dolazi čovječanstvu. Iz strasti I iz dunjaluka. Dunjaluk strasti. Dunjaluk strasti. Kad su pitanju strasti, opet je tu ženska populacija isforsirana desetine puta više nego muška populacija. Pa je Allah poslani k'alihi salatu na nagovijestio, spomenu, potvrdio da će većina žena biti u džehennemu. Ovo ne isključuje da će biti velik broj žena u džennetu. Čak Ebu Hureyre. Interesantna činjenica Ebu Hureyre je Smatrao, na osnovu hadisa li se Allahog posanika, pošto i, i u stvarnost, stvarnost potvrđuje da je više žena na dunjaluku nego muškaraca, Hreire, na osnovu određenih hadisa Božeg posanika smatrao da će žena biti više u džehennemu i da će žena biti više u džennetu nego muškaraca. Jer su one u osnovni brojnije od muškaraca. Ali u svakom slučaju ovaj hadis je u jednu ruku i E, upozorenje ženama, da znaju da će velik broj žena ući u džehennem, da je većina stanovnika džehennema žene, da se žene preispitaju, da, da, da pazi na svoje postupke, da pazi na svoj odnos prema Allahu, jer velik broj žena će završiti u vatri. U svakom slučaju, za kraj, kako neko ne bi pogrešno shvatio, e, Mi smo mnogo puta o tome govorili, mjesto žene u islamu je, žena je biser u školjci. Mjesto žene u islamu nešto što ne možete naći nigdje osim u islamu. To što danas kroz islamofobiju, kroz medije, zapad i ostali neprijatelji čovečanstva želi da ženu u islamu prikažu da je ona ugnjetena, to je, to je toliko daleko od razuma. Žena u islamu je majka, džene je pod njenim nogama. Žena u islamu je čerka, ko i dvije čerke, one će mu biti štito, dva, tri. Žena u islamu je supruga, Allah oposlani kaže, najbolji, među vama su oni koji su najbolji prema suprugama. Allah oposlani, kakav je bio prema svojim suprugama? Pa je žena u islamu, žena u islamu je nešto posebno. Ali, to znači, želim ovo samo da napomenim, da nema vezi tu kakvo je mjesto islam dao ženi i to što su žene Bile nepokorene uzdišnjom Allahu u određim hadisima Allahov posanike spomenu šta je razlog što bi svaka žena trebala da se pripazi kad su ga upitali, a zašto Allahov posanike su žene u najvećem broju u džahennemu, kaže Allahu Allahov posanik, one su nezahvalne na onome što i njovi muževi urade od dobročinstva i e, svih ti nekih materijalnih dobara koji muž uradi svojoj suproziji. Molim uzišam belasvano da nas učestite na putu istine, molim ga, da budemo na sudnjem danu, molim ga da nas učinio doni koji će ispravno shvatiti e, zašto su na dunjaluku ispravno shvatiti ulogu dunjaluka e, u životu vjernika da ne budemo doni koji će zapostaviti dunjaluk smatrajući da je to vjera, a da ne budemo donih ljudi koji će trčati za dunjalukom na uštrb ahireta. Subhanakallahumma wa bihamdike, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.